що він у Бережанах, Павло з тетєю, що у Пліхові, а от де насправді подівся хлопець, залишалося тільки гадати. Згадалося, як розгублено стояв посеред хати, дивлячись на розпач жінок, і відчував себе посланцем з поганими новинами, яким раніше абсолютно справедливо заливали горло свинцем. Софійка місця собі не могла знайти, а його мучила совість, неначе сам був винним у цьому нещасті. Лист зі Львова додав тоді олії у вогонь, бо у ньому Софійчина мама обережно натяками сповіщала, що батько мусить переховуватися від радянської влади у німецькій окупаційній зоні. Його розшукували як одного з керівників української військової організації, яка віднедавна стала називатися ОУН. У листі це звалося «довгим відрядженням на захід», але Софійка швидко розслумачила сенс того, що відбувалося. На підпольських землях українці засвоїли мистецтво читати поміж рядків «Незгірж за радянських громадян». Мати писала, що відтепер і сама мусить бути обережною, і доньку із зятем до цього закликає. Враховуючи такі обставини, Софія з дочкою залишилися в селі Степана, то і сам на цьому наполягав. Та й Марічка міцно утримувала тут маму в селі, бо скажіть, як у місті прогодувати дитину, коли батька немає, та й роботи так само? Пані Марта зі свого боку навіть чути не хотіла про від'їзд, бо прикипіла до малої, як до своєї рідної так Павло і перетворився на кур'єра з Пліхова до Бережан, з Бережан до Пліхова. Що два тижні, регулярно. Бо після зникнення Святослава родини перебували в постійно тривожному стані. Пошуки та розпитування поміж людьми нічого не дали, адже усі боялися совітів як чуми і навіть згадки про них уникали. Ясність у питання вніс отриманий аж восени, 40-го року лист адресований Марті Шагуті і підписаний іменем її сина Степана. Він прийшов із Казахстану і був написаний Святославовим почерком, але до підпису Степан Шагута було додано абревіатуру С.Л. Святослав Ліщинський. Софійка плакала і цілувала сторінки, а пані Марта сумно хитала головою. Святослава заарештували з документами гімназійного приятеля, буцімто як працівника польської адміністрації. Жодних доказів цього існувати не могло, але слідчі керувалися суворими вимогами часу та планом, який спустили з гори. Звісно, якби з'ясувалося, що він зовсім не шагута, все могло би скластися і ще гірше. Шпигунство – це розстрільна стаття. Тому довелося вже триматися імені, зазначеного у паперах, і виставляти себе колишнім польським жовнежим Степаном із Пліхова. Ні в чому не винним, окрім того, що трапив не в той час, не в те місце. Таке буває у складній політичній обстановці. А згодом обстановка ця стала ще складнішою, бо на Галичину вступила переможна німецька армія, радянська влада утекла, і настали нові порядки – у яких ще належало тепер розібратися. Чутки про скору війну з Німеччиною почали курсувати бережанами ще навесні 41-го. Поляки терпляче чекати на свої сікорки, а от совєтські війська у розмовах загадково посміхалися та говорили про неминучі близькі закордонні відрядження. Втім, Павло чув і зовсім інші думки – під час дружньої пиятики у директорському кабінеті в компанії з офіцерами-танкістами, шефами школи, молодий капітан, який перебрав Галицького бімберу, раптом по п'яному щиро прохопився. «Вусатий, думає, нас з німцем лобами зіштовхнуть. Ну, нічого, ми йому, блядь, навоюємо». Присутні зробили вигляд, що нічого не почули. Ніхто не заперечив жодним словом і навіть не здав необережно лейтенанта куди слід, Чи то, може, пожаліли молодого дурня, а чи то в глибині душі були згодні з ним. Павло не знав, що й думати, і одного разу під час чорових відвідин Пліхова розповів про цей випадок Степану. Той уважно подивився і запитав, хитро примружившись. «А ти сам, комсорг, що про це думаєш?» Думаю, що це наслідки Єжовщини. Чого наслідки? Не зрозумів той. Єжовщини. Це нарком внутрішніх справ був. За нього людей мордували тисячами. Перегиби на місцях. А люди цього не забули. А що таке перегиби на місцях? Знову перепитав господар, що не був знайомий з радянськими реаліями. Ну як тобі сказати? Ну от, є курс партії на колективізацію. Колосний рух. Розумієш, Степан розумів, бо вже й у Пліху і почали тоді збирати у колгоспи всіляке ледащо, ніби байдикувати компанію краще, ніж поодинці. Так от, вони почали заганяти людей з силою, забирали реманент, кони, продукти. Я сам це бачив у 28-му. У нас теж усе позабирали. Кору їли, татарський хліб. Знаєш, що це? Корінь такий. З болота витягали і їли. Люди стали за вила хапатися, зброю повідкопували з двадцятих. А потім Сталін написав статтю «Головокружені от успєхово». Оказується, партія сказала, що треба добровільно колгоспи будувати. А все це були перегиби. «Оказується, – перекривив Степан, – перегиби. Так усе можна назвати. У нас тут поляки теж, мабуть, перегиби чинили. Тата мого киями забили». Павло розвів руками. «Не знаю. Мій батько теж тоді не повірили. У сільраді домовилися, що направлять мене на рабфак до Харкова. Віддали за це мамину перину та дві подушки. А мені сказали, тікай, синку, вони нас так не відпустять". І що? Я й утік. А їх таки не відпустили, зітнув хлопець. Батько мали рацію. На чорну дошку поставили наше село». А що то є чорна дошка? Це такий список сіл був у газеті «Чорна дошка», де ніби саботують хлібоздачу. У нас знов забрали у всіх хліб, городину, худобу, погриби вичистили, тільки тепер навіть газ і сірники, щоб люди собі не варили. Оточили село і нікого не випускали, поки всі вимерли. Жодного живого не лишили, тому що люди тоді Віднялися проти перегибів. Ну, а ці помстилися. Вирішили, що їм Сталін не указ. Одне слово. Єжовщина. Степан довго не відповідав. Усе курив короткими затяжками. А потім глянув з-під лоба. Ну, а зараз же Єжова ніби ніц нема? Кончили, гада, вирік Павло, не без зловтіхий і сплюнув під ноги. Кончили, задумливо повторив Степан а військовополонених поляків у ваших таборах тисячами розстрілюють. Скажеш, теж перегиби? Він кинув недопалок на землю і люто розчавив каблуком. Не би, це був сам Їжов. Ти чув, що весь львівський гарнізон, що стояв проти німців і здався тільки братам-росіянам, вивезли до вас туди під Харків і розстріляли? Не може бути, переконано заперечив Павло. Це ж полонені. Е, махнув рукою колишній польський жовнір, що ти знаєш. Павло розумів, звідки Степан бере інформацію, адже військові тримають між собою зв'язок, навіть колишні. Проте повірити все одно не міг як це так, розстріляти полонених, які самі склали зброю, не схотівши воювати проти братів слов'ян? Але події розвивалися так стрімко, що невдовзі він вже здатен був повірити у що завгодно. Німці, що на війну з ними усі так чекали, напали якимсь дивом зовсім несподівано. Цей парадокс теж не вкладався у голові, але комсор Соколенко вже не мав часу замислитися як слід. Бо одразу ж почався неймовірний безлад. З кордону приходили звістки про повний розгром. Озброєні люди, який торочили з ОУН, підняли стрілянину біля бережанської тюрми, намагаючись взяти її штурмом. У райкомі палили архіви. Партійне та НКВДшне начальство набивало кузови вантажівок барахлом, купленим, а частіше конфіскованим, з місцевих крамниць та складів, і разом з родинами та коханками утікало на схід. Павло ж не міг вирішити, чи їхати в евакуацію разом з усіма а чи залишитися тут з родиною Ліщинських. Забрати їх з собою було неможливо, бо на старому кордоні не пропускали громадян з визволених територій, тільки тих, хто має партквиток або ж паспорт, виданий на Східних землях. Залишитися ж тут небезпечно, бо німці не жалували партійних та косомунських діячів. Проте питання це в один момент розв'язала подія, яка перевернула всі уяви про світ у душі комсорга – Трагедія, яка мало не сталася просто на його очах та за його участі. За кілька днів після повідомлення про німецький напад до шкільної зали зібрали всіх учителів району на конференцію. Звичайна справа, якщо не рахувати, що серед учасників не було багато кого зі східних радянських колег. Звісно ж, це можна було пояснити приготуванням до евакуації – Директор Ткачук, як завжди, був на сцені, говорив патетичні слова і погружував своїм білим, пещеним кулаком у бік далеких німецьких нападників. Він так захопився прокльонами, що не одразу помітив появу у залі шістьох автоматників під керівництвом лейтенанта НКВД. Павло теж не особливо здивувався незвичним візитерам, адже у Бережанах останнім часом звикли до озброєних людей. А проте, побачивши гостей, директор змінився на обличчі, швидко завершив промову, передав слово руку Авраменку, а сам рішуче попрямував до лейтенанта, що розставляв своїх людей вздовж стіни через рівні проміжки. На якому основанні? – люто зашепів він лейтенантові. – Вийдем, – коротко парирував той. Це відбувалося просто поруч із Павлом і заінтригований, він попрямував слідом за співрозмовниками до коридора. «Кто такий?» – покосився на нього НКВД-ист. «Наш комсорг», – заспокоїв директор. «А ви документи мені все-таки дайте?» «Але військовий не звернув уваги на таке прохання. "Товариш комсорг» – одразу командним голосом звелів він Павлові. «Ви із зала всіх советських учителів, які приїхали сюди по рознарядці?» «Нє то Тока тиха. Павло розгублено глянув на директора. Той насупився. «Пока ви не покажете бумаги, ніхто нікого не буде виводити. Ясно?» Щось у тоні директора примусило таке лейтенанта звернути на нього увагу. «Я получил усне указання». «Усне?» – з несподіваним металом у голосі уточнив Ткачук. «Тогда прошу зі мною до телефона, щоб мені підтвердили це усне указання». Павло ще ніколи не бачив директора таким і навіть не уявляв, що той може аж так сміливо розмовляти з НКВДшником. У прочинених дверях до зали з'явилося стривожене обличчя вчителя української, а колись професора латини і грецької льва Крип'якевича. «Не хвилюйтеся», – відреагував Ткачук миттєво, – «передайте товаришам-учителям, що все добре». Поважне професорське обличчя сховалося з неочікуваною спритністю, чи то поспішаючи передати заспокійливі слова, а чи з переляку. Павло, іди до зали і заспокоюй вчителів, скажи, що автоматників прислали для охрани. При цих словах директора лейтенант скептично скривив губи. І тут комсор Соколенко раптом зрозумів, який саме наказ отримав лейтенант. Для чого прибули автоматники і чому наказали вивезти тих, хто приїхав зі Сходу? А зрозумівши, одразу поспішив до зали, хоча насправді йому захотілося втекти світ за очі, щоб не бачити всього, що буде далі. У залі все ще ораторство війн рук. Поки він залякував Гітлера міцю Червоної армії та грозився розбити німців, малою кров'ю могучим ударом, Павло розвернувся і просто фізично відчув жах який хвилою наростав серед учителів. Усі вони відчули загрозу, як відчуває її тварина перед лицем різника. Усі перелякано озиралися на автоматників, які зверхньо посміхалися у відповідь, або демонстрували кам'яний спокій, який насправді був ще страшнішим. Трійко старих професорів, згаданий вже Крип'якевич, географ Підлужний та німець Іван Зугаєвич, або просто цух, який нещодавно на загальне здивування повернувся до школи, пробувши у слідчій тюрмі цілих вісім місяців, збилися докупи, і вже тільки їхні сполотнілі обличчя розвіювали будь-який сумнів, якщо він у когось і був. На сцену тим часом піднявся східняк-історик